Дістали кімнату з двома ліжками і вогкими затхлими простирадлами. Далі захропів, а Гарі не спав. Сидів на підвіконні, дивився, як пронизують пітьму автомобільні фари, і думав. Наступного ранку вони мали на сніданок несвіжі кукурудзяні пластівці і холодні мариновані помідори з грінками. Коли вже доїдали, до їхнього столу підійшла власниця готелю. Перепрошую, чи є серед вас містер Г. Поттер? Тут цих листів перед порогом, мабуть, ціла сотня. Вона тримала в руці листа, на якому виднів напис зеленим чорнилом «Містеру Г. Поттер». Кімната 17. Готель Рейлвю Коукворд. Гаррі хотів схопити листа, але дядько Вернон вдарив його по руці. Жінка вражено дивилася на цю сцену. Я заберу їх, сказав дядько Вернон. Мерщій підвівся і рушив з їдальні слідом за господинею. Любий. «Може, краще вернутися додому?» – несміливо запитала через кілька годин тітка Петунія. Проте дядько Вернон, здається, її не чув. Ніхто не знав, чого він, власне, шукає. Він завіз родину до якогось лісу, вийшов з машини, роздивився, похитав головою, знову сів до машини і вони рушили далі. Те саме відбулося і серед зораного поля, на підвісному мості і на горішньому поверсі багатоповерхової паркувальної будівлі. «Тато, збожеволів чи що?» – похмуро запитав того вечора Дадлі тітку Петонію. Дядько Вернон зупинився на узбережжі, замкнув їх усіх в автомобілі і зник». Задощило. Великі краплини барабанили по машині. Дадлі шморгнув носом. Нині понеділок, сказав він мамі, показують великого Гумберто. Я хочу ночувати там, де є телевізор. Понеділок. Гаррі щось пригадав собі. Якщо це справді понеділок, а далі, завдяки телевізору уважно стежу за днями тижня, то завтра, у вівторок, Гаррі виповнюється 11 років. Звичайно, його день народження, а власне ніхто й не святкував. Скажімо, торік він отримав від Дурслі вішак для одягу і пару старих дядькових шкарпеток. Та все одно не щодня ж буває одинадцять. Дядько Вернон вернувся усміхаючись. Він приніс якийсь довгий вузький пакунок і нічого не відповів тітці Петуні, коли та запитала, що він купив. Знайшов чудове місце, тішився він. Ходімо, виходьте всі. На дворі. Було дуже зимово. Дядько Вернон показував на якусь скелю, що височила серед моря. До верхівки скелі тулилася найжалюгідніша, яку тільки можна уявити халупка. Телевізора безперечно там не було. Сьогодні вночі обіцяють шторм. Весело вигукнув дядько Вернон, потираючи руки. А цей добродій Люб'язно погодився позичити нам човна. До них спрокволай, досить лиховісно, посміхаючись, підступив беззубий стариган і показав рукою на благенький човен, що похитувався під берегом у сталевій сірій воді. Провіант я вже припас, повідомив дядько Вернон. Отож, уперед, у човні. Було страшенно холодно. Крижені морські бризки й дощові краплини залітали їм за коміри, а зимний вітер шмагав обличчя.